کډه له سنودان مرور 파ربای کې ثلو تا او امر رو امر را دا په معنا د مضبوط راځي یو دې مر را يمرو هغه مرور دې یو امر لده په معنا د مضبوط توا یو دې امر امر اغپمانه د دا مشرې دازي ولو امر عليکم عبد حبشي کنه هغه مشرې ته وای ها امر چې دا رم مشدده کې کنه هغه پمانه د مضبوط توالي راځي پتل نابس غختل توي او شزر دې ته وای چې درې باندې وختلې شي درې بنده لکه یو شي یو ځل د سو بې平行 دریم چل را تاو کې ندرې لړانا په پړې جوړ شي هغه ته شزر وي نګړر مزبوتی عمر راتیا ده مزبوط کړي شي وی دی لاسنه ده دیو امرار پربې کې تاوی دو تم وې عمر راتیا ده تاو کړي شي وی دی لاسنه ده دیو تاو کړي شي وی دی پتلا شذر پشانتہ د غختلو د درې بندیز پړی پشانتہ د غختلو د درې بندیز پړی و اوجنحات او مضبوطه کلی شوی اجناحم د جناحم په مانه د مضبوطوالي راځي و اوجنحات مضبوطه کړي شوی دا لها عزودها د ده ده پاره چنگلی دی پی ساکی پی موسن ندی پاگه مزبوط چطکی ده ده ده پاره چنگلی دی پاگه مزبوط چطکی این ده چنگلی در چتونو پرشانه مزبوطی مزبوطی دی جنو هندی پاقون عندلون سو ما او پریغتا لهاکتی پاها معالم و جنوحون دفاقون اندلون سمم اپری غطا جنوحون جنحا مست اوخی رازی جنوحون مست اوخا دا دفاق تیزه تاوی تیزه تا اندل پا ربای که غط سری اوخی حیوان که سری غطی قدسر حيوانتا عندل وي عندل جنوحون مست اخدا دپاقون تيز اخدا عندلون قدسره ده جنوحون مست اخدا دپاقون تيز اخدا عندلون قدسره ده سو ما او پرغتا ب ارتل شېدا غوخه بده کې له حاکته پها د دې د پاره وليدي ولي په معاله مصعدي پاغه او چت ورځه کې چې خاتون کې پل ورځه په معاله او چت ځکه ال ورځه کې مصعدي چې خاتون کې پاګوانه چوس مخفور تروان مخفور تخیجی نو کوستا چې پکاری چې کمزوره حیواني مخفور تخیجی دا ولی حکتکړي او چې مضبوط حیواني طاقتور نشي مخفور تخیجی نو دا چې دا ولی او چتکړي او چې ترواني یو انسانم چې تکړای او طاقت کی چې مخفور تخیجی نشي دا زات تخیجی د اثر او چتیو ده چې دنګ راوانی او چې کوم زوري شپه مزل کې نه دا کلب کلب کېږي چې مخفور تخېږي سم خطر نه شي نسې دا چې خېږي نه غروانې نه خېږي دا ولې چې او چت او چتی او چت او چت ونی جنح مستدعده پاکن ده زدا اندل الغشردا ثم اورقتا بپکرتل شوې دا غخه لهاکته فها ذديده بار ولي دي بي معلن ف مخبرتا كه ف مخبرتا كه مساعدي چختن کي پرتا كانا موارد من خلقاء في زهر قرضدي قرضد باربي کي كلاكزم کي توي قرضد الارض الغليظه كلاكزمك زہر شاتوی خلقا ها دا گاٹھو او د سیما ठो لختو تا پرخه کې لخت رواني پرخه ای پرخه کې لختي دوبو یا په سیما ठो کې لختي تا خلقا وایي موارد خود لختي شو خود لختي لختې پر جنې لختل شووب کې رواني موارد لختي خلقا د پرخی مونږ له سیمټ ووکان چې په پرخه کې په ورونو کې د پرخو کې لختي روانې کړه دایات جما دایاته دا دایاتن دملہ اډو کې تاوي دملہ اډو کې تا دایاتن وای نسع او نسع هغه پټه ټول تان چې وټوي پټه پټه پټه کله چې په د حیوان باندې بار کړي نو فراجغان که پټه تاوکه پټه پیواړی ناغه بارې پاغه پټه تړلې کستا صفې کړی په پټه باندې ناغه پټه تا نسع ون نسع نسع النسع ورب استاد څوګر خو تاسو څل دغه نه کړټولم پوسټ جونټیر کو برناقه داتې په اوخ باندې په اس باندې په خراب باندې خرخو بم چرتا قروت به ولې کنه تروړه بم پیوړی پورې نو دا چې پیټه پیواره نو دا پاسه پیطا تاوټي دا پټه چې پیطاوچتي نو وې تھړی نو به دا پیټه یو طرف بل طرف ته نلوي که کنه نو دا اوخه چې دا دبان ارمشه پیټه فراتای او تھړل شي په پټه نو دې پټه په دې خټه کې دې اثر کړي دې په شپې نو علوب اثر تاوي جمع د علم دا علم اثر د پټه او نسعه دا کا پټاله پښوپین ته په بسنه تړه نبهسته په دې پټه کې پټه په دې کې په کا پټه ها ک په دایاته ها د کپی د اوخه او پاړو کو د خېټه اند دی اوخه کې موارد من خلقا لخت دی داغه پرشي لخت دی داغه پرشي په زهري قرض دی فکلک از مککې دی پټه دی کپ کپی اثر په خېټه کې په ډوکو کې سکړي کبه وي د کاټه لخت دی خراپی گینا و ختمی گینا گٹ لختی دے خراپی گی و ختمی گینا کعنا علوب النسعی تبوی اثر داغ پتی پی دایاتی ها پادو کو دملاد دی که مواردو من خلقا لختی دی دپرخو پی زوحری قرد دی پو مخدک لکزمککی تلاقا و احیانا تلاقا و احیانا تبدو كانها بنايق قرن في قميص مقدد قدد يقدد التقديد عربيك لم تحردي قد قامت الصلاة اقامت دماندشيرشو قد قامت الصلاة وي قد قامت الصلاة کمیس کو کمیس دیگر، گرون، سپینی، جمد بانی قطن دا، او تانای تاوی، باتن او تانای، باتن او تانای، باتن او تانای، کستا سپی او دغا لاکو تا باتی لیست دیگر، سپینگیری اتو باڑیر گرزیت دیگر، دا بوداغان چی دیگر، نو په دغه دغا باندو کمیسو ناگوست دیگر، ډي ګوراده سې کمیس اګستې چې د لمان د ښکته سره پورې دا کمیسټري د ښکته سره پورې دا کمیسټري چې د ښکته سره پورې دا کمیسټري او زيب زيب کې ثانی ورکړی زيب زيب ثانی ورکړی دی ګوراګان دې ثواب دغه لیک کې دی ګوراګان سې کمیسټره او زيب کې بټنی ورکړی نکلا چې ګرمي کېږي بته ریته وسپړی د سیلالشي ښه ډښکارا پریوزي سिलाईته په شپه او د سیمې چې کله روان یو د سिलाई او د بټه نه نه تړیلی نه کله دا د سیلالشي دا کمېسن د سیلالشي او کله سره یو ځای شي چې سिलाई نو بیا ترانځ شي او چې سري د سیلالشي نو دا وي دا او کله چې کله روانای کنه یو قدم دی دا قدم چيګ دي کنه نور غځه و راغون دي کنه نو تبو یادا غ اثر ده پټ چي دي دا كلا له سي راغون شي ا كلا به ته وګشولې چدازي راغون دي یو خوري دي کنه سي کنه نو تبو دا دغه بوډا کنيسته كلا دا بټني سره یو زخي او كلا بیل بیل لال شي خام تلاقا ملاقات ملاقات کوي دا تانګ او دا اثر د کپی اثر د کپ واحيانا تبنو کلا کلا جدا کیږي او بلنا کلا کلا دی او بلنا جدا کیږي کانها تبو دا اثر چده بنا یو کو قرن سپین سپینی بټینی دی سپین سپینی بټینی دی ته قميص مقدس دي هغه قميص شوی کې تولاقا یوځه کولې شي دغه پټه او احيانا تبنو کلکل جدا کېږي کأنها ته د مخده موارد ومن خلقا لختي د پرښې دي خه بناي قطب ادا دي غرون سپنه په قميص مقدس دي قام مشكيه في قريش الكلهشوي غران سريكان واطلعون حزن به كسكان بوسين بدجله مسعدي واطلعون حزن اذا شاعت به كسكان بوسين بدجله مسعدي ح طلع أطلع. لول گردن تولی، لول گردن نهاز، نهاز، نهاز پا مانده پاچی دو رازی و اطلاعو اگد گردنی ده اجرنتن متلق گردن اطلاع اگد اگد گردنی ده نهازن تیزا پاچیگی سدا پاچیگی ازاسو عادد بهی کلاچه وغه زیده گردن کلاچه وغه زیده گردن څنګهی کس کان بوسین په دجلته مسعیدې تبو ادا گردن داغه مخیر لګید ک دکشتې ده تبو ادا گردن داغه مخیر لګید ده سکان لرګې بوسین کشتې په دجل ته مسعيدې چه په دجل کې مخفور تروا نهي چه په دجل کې مخفور تروا نهي د دجلې په سین کې مخفور تروا نهي وګوره دا کېشته کې په دیو بو کې مخفور تروا نهي دا ساده سینې د سینې غشتې نه کنيست نه د سلوانې سینې نه غشتې کنه دی وخت کې په سین نهی وقتی نیشد لیده من یادوان خانو چه مخپور تروانه نسی اوانه دا کشتایی سوکان دا کشتایی پا سینه سایولرگی آغا تا سوکان وی بوسین کشتایی نلکتا چنگا چه دا دلجلی پا سینکه دا کشتایی چه مخپور تروان دا سینه پور تکلی دقه سه چه دا پاچی دا گردن وغ زهرسه او سی دا پاچی ناوخا. و اطلع ودیدو پارا گردن دلوال نهازن زر پچیگی اذا سعادت به کلنچ پور تک دا گردن د سخکاری کسو کانی بوسین بدجلتا مسعید پرشانتا دلرگی دغه کشته چی په دجلکه مخپور تر رواني وَجُمْجُمَاتٌ مثل الْحَلَاتِ كَأَنَّمَا وَعَلْمُ التقى مِنْهَا الى حَرْفِ مِبْرَدِيهِ سبقه جسد عسان شئ در دردت قد بدأتی و نو يوم سبق بپاش شغران بایسا روليما سالتقرير ف ف یورس کی حتموی قسيدا جمجمع كاريتا وي الجمجمع يزيد شئ حسن ربا حق يوز نوبلغو حامات الرجال أعزتاً علينا وإن كانوا أعقوا أظلاماً من ذلك سلوك كا كاري ده آغا من باني زورا ورگنه شبه؟ بي؟ نوبلغو حامات الرجال حامات جمده حاماتون ده كا كاري جنجمم كا كاري أو علادت عربی کې سن دان تا وایي سن دان سن دان هینګریم کړی دا هینګر چې په کم ځای کې هینګری کړی دا یو شیخ حقتی ول څه غړ غو تا سړي داغه هغه باندې هغه وسبنيګ دي هغه په خپل کې وایي نا وسبني په نارای کوي هیڅ کو نه یو وصفې نا خپل خوته ول اخلاصې هغه وسبني په کم شي پرټایکانه په غو تا شیخ حق کړي هغه ته سن دان وایي علادت عربی وعي فاربايكي دولته فجماعه اوعاه وجماعه اوعاه مال ذا جماعه وعيذا جماعه كل وعي يا دوله امنه وعيه نغتصيت كي غمدي فدي كتر كي جمعك ركنا فها بز الملتقى زياده ملاقات هر فن ترباي كي طرف توي ولا استاذه تشتا نطق توبسيكي تشتره دلیل په پیش کا تاسو چې د لید چې ته هر په لغت کې طرف تاوه نه یوازې دا ولو د کلی قلمي ته تا هې ته و خړې سبب دا غوړ د لغت په دلیل چې هر طرف تاوه مبرات په عربي سوان تا وای کورو استاد سوان دي دې له خلک په لور نه سوان تا مبرات وای نو ګورا دا چا کو نه ده نا په دغه قسمت مده یو هغه چې دا ستې پیړای هولان دیو تر ټر پنارای ریسې کوي هم چا کوه خو دې سی یو دې سی چې دوه تر ټر چارم دې سی چې دوه تر ټر کو نه تیرای یو پیله یو تر ټر نو د یو تر ټر یو تر بې پیلې سوان ته مراده چې تیرای او بلې پیلې د دې لپاره کوي دا له جمجمات مثل کمیسل د سندان د سندان پشانته کارایې کا انما تبا ودا کړای تبا و او منها اغه زید ملاقات د دې کړای زید ملاقات د دې کړای اله حرت مبریدی منصوب ده تراب د سوا انتا منصوب ده تراب د سوا انتا منصوب ده تراب د سوا یو مخدافه نننګ استاد یو طرفدار شو طرفدار شو او د چاس لريګلې دي سر لريګدنی نن تبوې دا دواره ته راپونه د ته جامه شې دا دا 166 زید ملاقات د دوانو کاسو سودا زيده زی كنند زید ملاقات د دوړو کا سودا زيده نن تبوې دا سوان دې دا, دا ترپونه د سوان هغه مخوله شو دا 166 دیندہ فاراک کرایدا تم سند سندان ک انما تب و علم الملتقى منها ملاقات جمع کے دود دین ک کرای الى حرف میں بردی منصوب ادا تر تب سوان تھا اغن کاسی اغن پر پنہ تیروال شو او چل ترا پسوان سٹھا رکھنا دل کم دا غنا کاسی داز مثال رکھو وخت دین کا قرتا سے شامی ومش پر کاش بیتل <سيبتلي> یماني قد هو لم تحرده وخت ند به د پارا اننګري د اوخي د پارا کاکر توا شامي پرشانتا د کاغز او شامي او د تکر که ول چته خلاصه وخت ند به د پارا اننګري کاکر توا شامي پرشانتا د کاغز او شامي وحد د دې د پاره انانګي دې کا قرتوا سي شامي پرشانتا د شامي کا غزا دې اوخي د پاره وا مې شپړون دې اوخي د پاره شون دې دې یمانی پرشانتا عادت سرمنے یمانی حدو لم حر دې چې سرواله کوغ نې چې سرواله کوغ نې چه چه ریواله کو نہیں ا چرمن شنی دسم د زنی غوت شوهده وصول لد قسیدی و عیننی